Aladin und die Wunderlampe Es war einmal in der arabischen Wüste ein Königreich. Dort lebte ein armer Schneider, der einen Sohn namens Aladdin hatte. Er spielte gerne den ganzen Tag auf dem Markt mit seinem Haustier Abu, dem Affen. Leider verstarb sein Vater, als Aladdin 16 Jahre alt war. Ich werde im Laden arbeiten und Geld verdienen. Mach dir keine Sorgen. Also fing Aladin an, im Laden seines Vaters zu arbeiten. Eines Tages kam ein Fremder in seinen Laden. Hallo, lieber Aladin. Ich habe von dem Ableben deines Vaters gehört. Ich war zu der Zeit nicht in der Stadt. Ich habe dich noch nie zuvor getroffen. Wer bist du? Ich bin dein Onkel. Ich habe seit vielen Jahren außerhalb dieses Landes gelebt. Oh, Onkel. »Ich hatte von dir von meinem Vater gehört.« »Ich bin hergekommen, um dir einen geheimen Ort zu zeigen. Ein versteckter Schatz. Komm mit mir mit. Komm mit.« »Ein Schatz? Okay, okay, gehen wir.« Aladin saß auf seinem Kamel und sie gingen auf die Reise. Sie reisten tagelang durch die Wüste. Endlich erreichten sie zwei Berge, die durch ein enges Tal getrennt waren. »Hier sind wir.« Sammle ein paar Stöcke, um ein Feuer anzuzünden. Als das Feuer angezündet wurde, warf der Mann ein Pulver ins Feuer und begann, einige magische Worte zu sehen. Der Boden erzitterte und öffnete sich. Aus dem Boden kam ein flacher Marmorstein mit einem Ring hervor. Oh, was ist los, Onkel? Ich habe Angst. Fürchte dich nicht. Unter diesem Stein liegt ein Schatz, der dir gehören soll. Also musst du genau das tun, was ich dir sage. Zuerst nimmst du diesen Ring. Aladdin nahm den Ring. Der Stein kam nach oben und unterhalb des Steins führten Stufen nach unten. Am Ende dieser Treppe befindet sich ein Garten mit feinen Obstbäumen. Geh durch sie hindurch, ohne irgendetwas zu berühren, oder du wirst sofort sterben. Gehe weiter, bis du zu einem Ort kommst, an dem eine brennende Lampe steht. Gieß das darin enthaltene Öl aus und bring es mir. Dieser Ring wird dich vor Gefahren schützen. Aladdin ging vorsichtig die Treppe hinunter, ohne die goldenen Mauern zu berühren. Unterhalb der Treppe befand sich ein Garten mit Obstbäumen. So köstlich aussehende Früchte. Aladin war hungrig. Er konnte sich nicht davon abhalten, sie zu pflücken. Sobald er einen Apfel pflückte, verwandelte er sich in ein Rubin. Wow. Er pflückte einige Trauben, die sich in Perlen verwandelten. Aladin sammelte so viele Früchte, wie er nur konnte. Bald sah er eine brennende Lampe. Er entfernte das Öl darin und legte sie auf die Früchte. Aladdin kehrte zur Treppe zurück, wo sein Onkel, der Zauberer, ungeduldig wartete. Komm her und überreiche mir die Lampe. Meine Hände sind voll, komm, um mir zu helfen, Onkel. Du dummer Junge, entweder gibst du mir die Lampe oder du bleibst für immer hier. In seinem Zorn murmelte der Magier einige Zaubersprüche und die Steintür schloss sich. Aladdin wurde im Inneren des Gebäudes eingesperrt. »Onkel! Onkel! Lass mich! Raus! Onkel!« »Ich hätte diesem Mann nicht glauben sollen.« Aladin weinte und weinte, tagelang, und wartete, dass ihn jemand rettete, aber niemand kam. »Oh, holt mich hier raus, bitte! Jemand muss mir helfen!« Während er seinen Wunsch äußerte, berührte Aladin mit seinem Finger den Ring. Zu seiner Überraschung war er plötzlich wieder zu Hause. <lacht> Wo warst du so lange Zeit? Ich habe dich überall gesucht Aladdin erzählte ihr die Geschichte und zeigte ihr alle Schätze, die er gesammelt hatte Diese Lampe ist so alt Als sie die Lampe rieb, um sie zu reinigen, kam zu ihrer Überraschung ein riesiger Flaschengeist heraus Ha ha ha! My lady! Sag deinen Wunsch! Ich bin dein Sklave, sei du die Lampe besitzt! Aladin und seine Mutter waren erstaunt. Ah! Mutter bat den Flaschengeist um ein Festmahl, da sie beide seit vielen Tagen hungrig waren. Sofort brachte der Flaschengeist ein Dutzend Silberteller an den Esstisch. Dann erschienen auf jedem Teller leckere Lebensmittel wie Braten, Gebäck, Butterrollchen und vieles mehr. Aladin und die Mutter aßen das Essen und waren sehr zufrieden. Die Mutter verkaufte die Teller auf dem Markt und besorgte die notwendigen Dinge zum Leben. Eines Tages machte Aladin mit Abu einen Spaziergang auf dem Markt. Plötzlich hörte er eine Durchsage. Schließt die Läden, räumt die Straße. Die Person, die die Prinzessin ansieht, wird enthauptet. Prinzessin! Ich habe sie noch nie gesehen. Heute werde ich sie auf jeden Fall sehen. Aladin versteckte sich hinter einem Stapel Fässer. Da kam die Sänfte der Prinzessin. Sie schaute durch die Vorhänge hindurch. Aladin war fasziniert von ihrer Schönheit. Wow, sie ist das schönste Mädchen, das ich je gesehen habe. Ich werde sie heiraten. Er lief nach Hause und erzählte seiner Mutter von seiner neuen Liebe. Pfff! Wie kannst du nur daran denken, eine Prinzessin zu heiraten? Der Sultan wird dich verprügeln, wenn er es herausfindet. Ich bin bereit dafür. Du gehst einfach zum Palast und nennst ihn meinen Vorschlag. Nimm einige der Juwelenfrüchte als Geschenk. Die Mutter nahm einige Juwelenfrüchte und wickelte sie in ein Seidentuch. Sie ging zum Hof des Sultans. Die Wachen des Sultans hinderten sie daran einzutreten, aber der Sultan war neugierig, was sie in das Seidentuch eingewickelt hatte. Hm. Lasst sie herein. Vielen Dank, Majestät. Ich bitte um die Hand deiner Tochter für meinen Sohn. Mein Sohn hat sich in die Prinzessin verliebt. Ha, ha, ha, ha, ha. Es wäre beleidigend für meine Tochter, mit einem so armen Mann wie ihrem Sohn zu leben. »Und was haben Sie in die Seidentücher gewickelt?« Sie wickelte das Tuch aus und zeigte dem Sultan die seltsam geformten Juwelen. Ho, ho, ho, »Ho, Ich habe noch nie in meinem Leben einen so schönen Schmuck gesehen. Ich bin beeindruckt. Aber bevor ich Ihren Vorschlag annehme, muss sich Ihr Sohn beweisen. Sagen Sie ihm, er soll 40 goldene Tablets mit diesen Edelsteinen mitbringen.« Jeweils zwei Sklaven in edler Kleidung sollen jeden Teller tragen. Jawohl, Majestät. Mutter ging nach Hause und erzählte Aladin von den Bedingungen des Sultans. Ha, ha, ha, mach dir keine Sorgen. Aladin rieb die Lampe und fragte den Geist nach dem, was der Sultan verlangte. Der Flaschengeist präsentiert ein Haus voller Sklaven mit Juwelen auf goldenen Platten. Bring das dem Sultan. Diesmal wird er sich freuen. Aladins Mutter ging sofort mit den Sklaven zum Palast und überreichte die Geschenke. Sie haben mich wieder beeindruckt. Aber euer Sohn muss einen prächtigen Palast bauen, wenn er mit meiner Tochter leben will. Die Mutter ging nach Hause und erzählte Aladin von den neuen Bedingungen des Sultans. Aladin rieb die Lampe und sprach seinen Wunsch aus. Der Flaschengeist baute über Nacht einen prächtigen Palast. Er war vom Fenster des Sultans aus sichtbar. Der Geist breitete einen Teppich von Aladins Palast bis zum Palast des Sultans aus. Gut gemacht, Flaschengeist. Jetzt gib mir königliche Kleidung und ein schönes Pferd zum Reiten. Ja, Meister, wie Sie wünschen. Der Flaschengeist kleidete ihn in feinste Gewänder. Aladin ritt auf einem wunderschönen weißen Pferd zum Sultanspalast. Schön, Sie zu sehen, junger Mann. Du hast dich selbst bewiesen. Du verdienst meine Tochter als deine Frau. Ich kündige eure Heirat an. Beginnen Sie mit den Vorbereitungen. Aladin und die Prinzessin heirateten glücklich. Das Königreich war erfüllt von Glück und Freude. Die Ehe machte Aladin in allen Königreichen und Ländern berühmt. Der Zauberer erfuhr auch von der Hochzeit und dem plötzlichen Reichtum Aladins. Wie konnte dieser Junge aus der Höhle entkommen? Er muss meine Lampe gestohlen haben, um diesen Reichtum zu erlangen. Ich werde ihm eine Lektion erteilen. Der Zauberer ging in Aladins Königreich. Er verkleidete sich als Lampenverkäufer. Er ging zu Aladins Palast mit einem aufregenden Angebot. Aladin war zu dieser Zeit nicht im Palast. Möchte jemand alte Lampen gegen neue austauschen? Aladin wird sich sehr freuen, wenn ich ihn mit der neuen Lampe überrascht habe. Er benutzt diese alte Lampe schon seit langem. Sie nahm die magische Lampe und machte einen Deal mit dem Hexer. Er rieb sofort die Lampe und rief nach dem Flaschengeist. Meister, sag mir deinen Wunsch. Ich bin ein Sklave, seit du die Flasche hältst. Bringen Sie diesen Palast zusammen mit der Prinzessin an einen weit entfernten Ort in der Wüste, wo niemand den Palast finden kann. Mit einem Knall verschwand der Palast. Der Sultan sah aus dem Fenster, dass Aladins Palast von seinem Platz verschwunden war. Er befahl Aladin, in sein Palast zu bringen. Wegen deiner Zaubertricks habe ich meine Tochter verloren. Bring sie innerhalb von vier Tagen zu mir zurück, sonst wirst du enthauptet. Ich werde sie finden, ich verspreche es. Aladin wanderte drei Tage lang durch das ganze Königreich, konnte die Prinzessin aber nirgendwo finden. Ich muss die Hilfe des Ringes annehmen. Das wird mir wieder helfen. Ich möchte meine Prinzessin sehen. Bald darauf fand er sich unterhalb seines Palastes wieder. Es war eine große Wüste und darin stand nur sein Palast. Er schlich sich rein und fand die Prinzessin in ihrem Zimmer. Beide nahmen sich in die Arme und weinten. Beide... <lacht> die Prinzessin erzählte ihm alles über den Vorfall. Mach dir keine Sorgen, ich habe einen Plan, um zu fliehen und meine Lampe zurückzubekommen. Aladin flüsterte ihr ins Ohr und gab ihr eine Trinkflasche. Es war ein Trank, der das Opfer bewusstlos macht. Aladin versteckte sich hinter dem Vorhang, um Wache zu halten. Der Hexer kam in den Palast. Oje, oh Mustafa, warum trinkst du nicht den Saft, den ich heute gemacht habe? Bitte versuch es. Meine Königin, auf diesen Moment habe ich schon so lange gewartet. Gib mir den Trank. Selbst wenn es Gift wäre, würde ich es trinken. <lacht> Die Prinzessin goss den Saft in ein Glas und gab einige Tropfen Trank dazu und sorgte dafür, dass er ihn trank. Sieht hier drin nicht alles furchtbar dunkel aus? Die Augenlider des Zauberers schlossen sich langsam und er fiel betäubt auf den Tisch. Aladdin kam sofort heraus und zog die Lampe aus seiner Tasche. Meister, Meister, erzähl mir deinen Wunsch. Ich bin dein Sklave, seit du diese Lampe hältst. Bringen Sie uns zusammen mit unserem Palast in das Königreich des Sultans. Lassen Sie diesen listigen Zauberer irgendwo tief in der Wüste liegen, damit er nicht wieder rausfindet. Der Geist tat, was ihm gesagt wurde und sie waren alle wieder in ihrem Heimatreich. Als er Aladdins Tapferkeit sah, bot ihm der Sultan seine Krone an. Für Aladin fand eine große Krönungszeremonie statt. Sie alle lebten glücklich für immer.